Hej på er, Maria Quintana Melin här från p Krim. Idag så vill jag tipsa er om en annan podd, nämligen nyhetspodden Dagens Eko som i onsdags gästades av min programledarkollega Linus Lindal. Och det är ett avsnitt där han pratar om rumba, alltså polisens namn på Ismail Abdos gäng efter splittringen inom Foxtrott och hur de nu jobbar för att stoppa det. Ja, men rumba är polisens namn på Ismail Abdos eh, nya gruppering- som bildas när han brutit sig loss från Rava Majid- i splittringen av foxtrot helt enkelt. På bara en vecka har det varit två mord och minst fyra skjutningar i Uppsala. Bakgrunden till dåden är en splittring i det kriminella foxtrot mm -hmm. Och det var ju så att om av någon anledning blev en falangstrid- inom Foxrott under sommaren tidig höst 2023- på den ena sidan, nätverkets mångåriga ledare Rava Majid, kallad kurdiska räven. Polisen misstänker att den andra sidan leds av 33-åriga Ismail Abdo på gatan kallad jordgubben. Och här dyker upp ett till dansnamn. Mm -hmm. Bugg. <skratt> Okej. Okay. Och det är då namnet på konflikten mellan Ismail Abdo och Rava Majid. Så det är inte en gruppering utan det är deras dans då, de här två. Precis. En tonårig pojke sköts igår kväll ihjäl... I... Flittringen i Foxtrot startade den här våldsvågen. Och sen dess så har ju de här sidorna fortsatt bygga sina egna grupperingar kan man säga. Och i Abdos fall så ska han ha knyta till sig flera personer ur andra nätverk till exempel. Och för att hitta avsnittet så söker du på Dagens Eko i appen SR Play.